Al Sharipu, Al Syaikh Ibrahim Al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, wanafana bilmuhi fi al-Dari, Qauluhu, itu uh, dia panggil aduz uh, Ataupun dia panggil uh, sekeratan Bagi kata syaih Wajazim bi anna awalam mimma yajib Ma'rifatun wa fihi khulpum muntasib uh, Setelah musanah kata dan jazam ulimu Memutus ulehmu pada peganganmu Dengan bahwasanya yang awal Mula-mula Barang yang wajib atas setiap kita orang mukallah itu apakah? Iyalah ma'rifat Kenal akan Allah Dengan makna kenalkan segala sifatnya Dan segala yang tinggal segala hukum ketuhanannya Kemudian di sini Musanna kata Wafihi dan padanya khulpum muntasibun ha, Tafsir kata Ay wafi awwalima yajibu Itu ha, Tafsir Domek Pihi dah tu Dan padanya arti pada ayang mula barang yang wajib dah Iyalah khulpun Khulpun dengan makna ikhtilafun ha, Bukai khulpun Makna as-satu Makna menyalahi Khulpul wa'di Menyalahi janji Mumungkir janji Di sini bukai begitu Khulpun dengan makna ikhtilafun Berkhilah Muntasibun Dia tafsir dengan qaimun ha, Tafsir beda tu Ha, dan pada awal barang yang wajib tu apa awah wajib ha, di situ ada ikhtilaf yang qaimun yang terdiri ia bainal a'immati di antara segala imam-imam ha, di peringkat imam-imam tu -imam selisih dah ha nu ore di peringkat imam-imam noh orang-orang yang ikutan orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang dia panggil orang muqtadambih Al-muqtadabihim ha, Orang yang diikutkan mereka itu Di peringkat tu Dia selisih dah Apakah awal yang wajib ha, Tak kira a'imah tu Sunniyina Wa ghairahum Salah-salah ha, kata Sawa'um kanu Sama saja adalah mereka itu A'imah mula selisih tu Sunniyina Ayat bahasa Sunnah Yang ini daripada ahli Sunnah Wa ghairahum Dan yang lain daripada Sunniyin Oleh ahli Sunnah dia panggil Sunniyin ha, Dia ulama Imam-imam daripada Ahli Sunnah Dan lain-lain daripada Sunniyin Seperti Khawarik Muta Jabariyah Syiah dan lain-lain itu yang panggil lain daripada Sunniyid Jadi berselisih Haa kerana di kalangan Ahli sunnah Ada Imam-imam juga Orang lain pun ada Imam dia juga Muqtazilah ada Imam dia Hmm Jadi dia panggil Imam-imam tu Ada berselisih Apakah awal yang wajib Nah, apa kemudian tak kalah berselisih Musanah kita masyarah kita Kayak rakyat di bawah ni, tu Beberapa kaum di bawah tu Kemudian di sininya wadafa'an nazim bidzalika dan telah tolak oleh nazim musannahlah nazim sini ni telah menolak oleh nazim oleh musannah kita Syekh Ibrahim Al-Laqani ni tak kala dia mari mata tengok dengan bentuk kala nazam dia panggil nazim Ha, telah menolak oleh nazim Oleh musanah kita Biza lika dengan demikian Ai bi qawlihi wa fihi khulpun muntasui Musanah kita buat mari perkataan ini Nak menolak ia akan Tawah huma litifaki. Akan aa, Akan waham ittifa hmm, Akan sengkor kata ittifa Takut gisilak pahal kata ittifa Antara mereka itu, tawah humalitiva, pi amin hum, min al aima, ala hukum sabiqi atau hukum yang telah dulu ia, telah dulu di mana? Sabiqi fi qawlihi pada katanya nazim, nazim kata dulu, wajib bi anna awalan. Ada, yewa magi wafihi kulpu muntasi ni takut nak silap faham dia kata anna awwalan mimma, mimma yajib ialah makrifat takut wei kata ittiha wal dia kata wajib anna awwalan mimma yajib makrifatun tu, tu berlaku atas mazhab abul hasan al ashari aa kerana abul hasan al ashari dia kata awal yang wajib atas semua orang mukallah ialah kenal Allah Kali gitu musanah kita Banyakkan jembur ulamak aa, Berlaku atas kaum ni Bila berlaku atas kaum ini Dia kata jazam olehmu Bahawa seawaya wajib itu Ialah ma'rifah Takut berbahaya kata Semua kaum kata gitu berlaku Haa lalu tu Wa fihi khulpun muntasid Haa ma'rifah tu nak menolak Kan waham Haa nak menolak kesengkaan Kata itipah ke okay, ittifaq. Hmm. Dikala nya ahli sunnah sendiri pun tak ada ittifaq juga tentang awal yang wajib itu apa. Ha, itulah makna kata syarah kita wadafa anna nazim dan telah menolak oleh nazim musannif kita rahimahullah taala bizalika dengan demikian aibi qawlihi wa fihi khulfun muntasi ni dia kata balah ni menolak ia akan tawah huma litifaqi a'minal a'immat ah ha, takut tawahun takut gisqa kata ittifaq daripada imam-imam ittifaq 'alal hukmi s-sabiqi atahukum yang dahulu yang dahulu fi qawlihi ha, pada katanya nazim wajzim bi anna awalan ila akhirih takut kata ikhtipak ahli sunnah kata awa ya wajib ialah makrifat dah tak ada ikhtipak sekali pah musanah kata wajizim bi anna takut wahab gitu lalu wakmari wafihi khulfun muntasif ay wafi awali ma yajibu Haa, bukan rajak ke ma yajibu dah rajak ke awali pada awa wajib tu ikhtilah yang terdiri antara aimah antara imam-imam antara ulama yang menjadi ikutan orang yang orang yang apa orang yang kebelakangan ini wajah al khilafah dan telah menjadi ia ia nazim akan khilaf aibin al aimah dan menjadi ia nazim al khilaf aibin al aimati Menjadi kekhilah antara puak imam-imam tu khilaf fil awaliyati Haa Menjadi khilaf pada keadaan yang awal Fil awaliyati aifi kaunihi awalan Pada keadaan awal Haa Tu hak dah khilahnya situ La Bukanlah Yani lal khilafah fil wujubi Bukalah menjadi khilah tu pada wajib Aa, Eh makrifat ni wajib kau tak wajib Haa Situ tak ada khilah Hak khilahnya Awal yang wajib tu apa Ah Awal yang wajib atas kita orang muka ni apa Bila bak kita balik Apa hak awal wajib atas kita Ah Hak tu ada khilahnya Di segi akidah Di segi antikah Ada pusmaya Posa tu Hak porang Hak tu hak syariah Porang dan ha, dia kira hak usul ha, apa hak wajib di atas kita mula-mula sekali ha, jadi hak tempat khilafnya betul awal betul wajib tak ada khilaf makrifat tu wajib Kena Allah tu wajib ha, Kena Allah tu wajib adakah khilaf tak ada khilaf sebab Tuhan kata fa'lam Fa annahu la illa Allah ha, maka yakin oleh mu hai Muhammad yakni mekejapkan di atas keyakinan mu tu Bahwasanya tidak ada Tuhan, amalkan Allah jua. Nah, ha, tu faham tu lah, tu wajib ha, Kalau gitu betul wajib kena Allah tak ada kila, ada kila apakah awal? Nah, ha, ya wajib atas kita. Nah, ha, situ. Itulah makna kata Nazim kita menjadi iya ke kila tu fil awali ya. Sabit tu bom pada fihi Rajak ke fi awali bukan rojak kemaya dibu bukan rajak ke fihi fil wujudak. Ah ha, Bukan rajak ke fil wujud Tapi rajak pada fihi Fi awalima yajibu Kerana khilaf itu betul awal Keadaan awal Situ khilaf Sebab apa boleh kata menjadi Apa dia musanna kita ni Ah, ha, Ihtima kita baca begini Wajalul khilafi Dan bermula menjadikan khilaf antara ulama itu Adalah Ya fil awaliyah iktimah soal juga sebab apa kata menjadikan khilaf itu ah, pada awaliyah bukan pada wujud li'annahu kerana bahwasanya dhamir ushan dia panggil tak rajahlah jadi reti dengan jumlah kemudian tuan tafsir kerana bahwasanya lam yaq khilafum bainal muslimina kerana bahwasanya tidak berlaku oleh khilaf tidak berlaku oleh oleh perselisihan antara orang-orang Islam khilaf wujub bil ma'rifati ma taala pada wajib kena Allah tak ada selisih antara orang Islam mungkin kata ada kau kata tak tak kenal Tuhan apa tak apa ha, tak ada kau kata gitu Hmm, kita hidup ni tak kenal tu hai, apa, tak apa tak ada kawan kata gitu tak ada khilah tak ada berlaku khilah antara orang-orang Islam pada wajib kenal yakni kenal Allah wawujubin nazari daripada wajib fikir fikir mana? fikir tilik al musili ilaiha yang membawa yang menyampaikan ia ilaiha ilal ma'rifah. tak ada khilah tu sahabat quran banyak dok suruh nampak fal yanzuril insanu mimma ha, khuliq tengok ni ha afala ha, yanzuru ila al ibli kaifa khuliqat ala ada dok mai fal yanzur banyak sekali dalam quran unzuru ila tamarihi ha wa yan banyak kada suruh tengok pada buah-buah kayu tengok pada masaknya cuba tengok pada awalnya hanya suruh tengok cu piki piki apa tu piki untuk sampai kepada kenal Allah nah ha, tengok buah hasil daripada air yang sekadar je air ai ai hujah siram tuong ke bumi ha menyiramhi bumi tumbuh macam-macam tanaman bila tumbuh dah tubik buah masa putih ha daripada air yang satu ada yang rasa kelak ada yang masa ada yang masa ada yang, yang tawar tapi berubah dia kepada Ha manis tengok-tengok hmm. daripada ayat satu cuba fikir tengok ha masak tu tu harus kau fikir, Fah, fikir apa, apa fikir dengan fikirkan situ menunjuk membawa kepada kenal adanya Tuhan yang Maha Kuasa ha tu dapat ni nazar musil ilal makrifah waktu wajib khilahda sada khilah ha sebab kalau itu duk khilah tu hak mana apakah awal yang wajib kena ko ko pikir. Ah, sudah kata fikr tu awalnya, kata tengah makrifah tu awal. Ha, dak kilah betul tu. Hmm, silah tu awal. Keadaan yang awal hok mano? Keadaan yang awal tu hok mano? Begitulah kaza qala Ah, demikianlah. Ah, kata mana tu? Kata ni wa ah iaitu ja'lul kilafil awwaliyah la fil Begitulah berkata syarah. ah ha, Ayat Syekh Abdul Salam. Ha, syarah kata begitu. Lakin tapi. Ha, ada tawahun sikit. Ada istidrak. Sungguh pun syarah terkata begitu. Tetapi. Sungguh yang telah dihulur. Oleh kawulun. Oleh perkataan. Daripada ulama bihormatin nazari ada ke hal padah dulu kata hara, ada kata harai ada kawan kata harai nazar tu hmm, di muka 22 baris yang keempat dulu nah. kawan yang ke enam dia kata kawan nah. baris yang keempat ni di muka 22 nu, dia kata asadisu As anna imanal muqallidi sahihun wa yahrumu alaihin nazaru haa tu Nah Dia kata Iman orang yang takli Sohkia Dia haram atasnya oleh nazar ha tu Tapi Wahua mahmulun Alal makhluti Bil falsafah Ah, Hak kawan kata haram nazar ni ha ni hak dia Kena tanggung Atas kata nazar Ia bercapur dengan falsafah Haa nah, tu dia Kerana hak falsafah ni Bukan hak fikir Orang yang seledak Haa Ha hak kata wajib ni hak suci daripada tu. Kalau gitu hak ada haram mengaji ilmu kalam, ilmu kalam makna hak tu tu. Jadi dia ha buat ha dengan ilmu suluh din ni dah. Ha jadi kesamaran ha dengan ilmu tauhid ni. Ha hak ada panggil ilmu kalam hak kata haram kita belajar kalau gitu dengar-dengar. Penceramah-penceramah pensyarah-pensyarah atau bertemu kita-kita ke mengatakan haram belajar ilmu kalam. Ingat Ilmu al-kalam hak dia dicapo dengan ilmu falsafah. Ah ha, ideologi-ideologi hak bukan Islam noh. Bak apo boleh ulama letak hukum haram? Takut kita gelincir kaki. Ah ha, kita tak mahir dak? Tengok. Jadi guna salah. Ha guna salah ni takut. Tengok ubat bila kita tak kena Ubat ni untuk apo? Sebab tu nak makan, nak periksa bomo dulu. Ataupun kena turut nasihat doktor Bawa-bawa kata ubat ni Boleh makan sekat 3 hari saja, Lebih tak boleh Dan ubat ni boleh makan Capur dengan ubat tu ha, Patil lari giap, giap, giap. Kita kena dengar nasihat dia ha, Lepas pada tu tak boleh makan Dah bahaya dia kata Kena tukar orang lain ha, Kita kena ikut dia cara-cara dia Apa ha, dia makan Sebanyak mana Masa mana Ayat ha, ada cara-cara dia okay? KPR dia ada Demikianlah dalam cara kita mengaji ilmu kalam hak bercapur dengan ilmu falsafah. Ha kalau kita mengaji di guru yang mursyid dia beza with kita. Ha, ini fikiran orang falsafah ni. Ini fikiran ni salah ni. Ini fikiran ni tak betul ni. Qadhiyah dia tubik ni belok ni kerana susun daripada muqaddimah yang salah. Ha nak pada guru mursyid tu lebih bagi beza with kita. Kalau harap kita sendiri biar takut gelicir kaki. Ah hatillah ada buat misal ada buat ibarat kata kita tak mahir dalam bereni maka boleh katakan saya dia haram kita main-main aidal ah gitu kita tak mahir dalam bereni haram kita main -mai air aidal takut lemah ah tu dia ha baik ada bagi orang yang mahir tak apalah mm bukan apa fardhu kifayah pun ada kata nah fardhu kifayah pun ada kata Hmm, Kerana apa? Kerana orang yang mahir ni Dia boleh jaga Boleh beza Ini yang hak Ini yang batil ha, Kalau kita orang tak mahir Jadi bercapur Mana yang hak Mana yang batil ha, Di situlah gelicik kaki kita Dalam pengen ha, Sebab tu hara Belajar ilmu kalam ha, Bukan ilmu soluddin ha, Orang kita pergi Ngi letak tak ilmu kalam tu Ialah ilmu soluddin hmm, Sifat 20 Tu karuk ha, Dia panggil huraian tak betul urayan yang mengeliru orang panggil. Ha, klik ke sini. Kalau gitu hak kaum yang mengatakan haram atasnya nazar tu itu ditanggung atau hak yang dicapu dengan mumpal pemfalsafah. Nah ha, tu. Susahlah so, kata dah di atas. Kalau gitu di sini tak kalau kata tak ada khilaf wajib nazar yang menyapai kepadanya kepada makrifat. Ah ha, tu hak-hak sarah kata. Tapi telah dulu uliah ada satu perkataan dengan kata haram nazar. So yang kedua wa qaulun dan telah dulu juga oleh satu perkataan bi annahu bi annahu di atas alif wa qaulun syaratu kamalin. Ah satu kaum lagi dengan kata bahwasanya nazar itu syarat bagi sumperno je. syarat bagi sumperno imat, bukan wajib. Syarat bagi sumperno seperti kaum yang kelima kata. Ah ha, di baris yang tiga muka surat kedua. Al khamisu Aliktifa'u bihi iman muqalli min ghairi isyan mutlaqan. Li'annan nazara syartuka malik. Kalau begitu, Faman kana fihi ahliyatun nazari walam yanzur faqad tarakal awla. Itu saja kata dia. Jadi atas kawan ini sunnah saja nazar. Aula saja nazar. Kalau tak nazar, dia panggil tinggal awla. Jadi... Dalam lekau tu satu kaun kata haram nazar, satu kaun kata dok perengka aula ataupun posuna saja nazar. Jadi tengok dua kaun ni berlawan dengan kata syarah saat ni kata tak ada kila antara muslimi uh, atau wajib nazar, sedangkan ada kaun kata haram nazar tak kila kan? No? Nah, nah, satu kaun lagi kata suna saja nazar, aula saja nazar bukan wajib. Ah ha, dok, ah ha, jangan no? kata tidak ada kila hatimah kata lakinn saqad sabaqahu ing akhir tapi walaupun sebegitu wa ka'annahu dan barangkali nya nadhir limajra'i alayhi fi ma taqaddama hmm barangkali nya syarah sebab dia kata gitu tu ah sebab salah kata hok dok khilas tu pada keadaan awai ya, wajib tu apakah Ha, ada pertentang wajib makrifat tak ada filah dan wajib nazaq yang menyampaikan kepada makrifat pun tak ada filah barangkali nya syarah yang dia kata begitu tu nazirun tilik ia syarah lima jara alaihi maknanya ha, tilik bagi barang yang berlaku ia ha, barang atasnya ha, atahazal qaw ah ha, barangkali nya Hmm, apa barang ia berlaku ia barang atasnya atah apa nama ni atas kata dia ni atas maqala atas qala syarah lah mudah-mudah kata fi ma taqadda ma gapu majaru alaih bahaya min taqsisil khilafi daripada menentukan khilaf itu bi ghairi ma'rifatillahi ta'ala haa hak kata khilaf tu haa tertentu dengan lain daripada masalah kenal Allah pada khilaf tu wa nazaril musili ilaiha ah ha, dalail daripada nazah yang membawa pada kena Allah nah ha, tu sebagaimana syarah kata dulu di apa di muka 22 lagi kita turun-turun main di bawah pada syai'al kalam tu turun gi di situ dia katakan kan no. dia kata wal qaulul haqqul ladzi alaihil muawalu min hadhil alaqwal yalah al qaulu salis والصواب ان هذا الخلاف مطلق اي جاري في النظر المسلي لمعرفه الله دون غيره كنظر المسلي لمعرفه الرسول خلاف لمن خص الخلافه بالنظر غير المسلي لمعرفه الله وقال اما النظر المسلي لمعرفه الله فهو واجب بالاجماع اه وقد جرى على ذلك الشيخ عبد السلام عبد الفضله Uh, habis sekali gitu ah uh, berlaku hak tu menentukan filah tu lain daripada kenal Allah lain daripada fikih Yang membawa kepadanya kepada ma'rifatillah wa qad taqaddama ma fihi dan sunguhnya telah terdulu oleh barang oleh perkataan padanya ah uh, telah dululah oleh barang Yang uh, ada ya barang padanya pada apa tu Ah pada takhsis silkilah khilaf di ma'rifatillah ataupun pada maqalahu usyarah padah. Wa yuhtamalu dan boleh ditanggungkan annahu bahwasanya la yu'tadd bil khilafi, ah bahwasanya tidak dibilangkan dengan khilaf. Ah apa dia tu? Dihtimalkan bahwasanya al ma ma zukira minal bi hurmati nazar ha nah, itu tidak dibilangkan dengan khilaf tak dibilang ada khilaf pun supaya tak khilaf orang panggil tak dibilang selisih macam tu tak dibilang mana hak kata tak wajib nazar haram nazar tu. Nampak napa khilaf tu orang kata wajib ada setengah kata haram <coughs> kilah tu tak bila kata awak bila tak bila tak ada kilah hana kan bina no? analama ah kerana berlaku dibinakan atas barang ansadahu yang telah menasid akhirnya akhir barang tu oleh imam sayyuti rahimahullah taala ha, dia menasid di mana tu fil itq ni nama kitab dia ha, dalam kitab cakap usul-usul tafsir dan kitab yang dipanggil kita Tarqiq Ulumul Quran. Sebab dalilnya nama hak penuhnya Al Itqan fi Ulumil Quran. itu kitab Imam Sayuti Cara ilmu usul tafsir. Jadi Imam Sayuti nasid mana dia ambil Syekh mari Dia kata dia sebut dalam kitab Al Itqan dia wa laisa kullu khilafin jaa muhtabara. Illa khilafun lahu hazzu minan nazari Bahar basit Wa laysa kullu khilafin jاء mu'tabaran Illa khilafun lahu hazzu minan nazari Dan bukanlah semua khilaf itu Datang ia hal yang ada adapun bukanlah khilaf yang datang ia itu muktabaran ha situ molek jaa jumlah tu silat sifat bagi kullu khilafin wa laisa kullu khilafin jaa dan bukanlah tiap-tiap khilaf yang datang ia khilaf itu, bukanlah tu bukanlah muktabaran tu khabar laisa ha bukan semua khilaf tu dibuat kira ha tu dia bukanlah semua khilaf yang datang ia itu Uh, mu'tabaran dibuat kira? Tidak, bukan semua kilas itu dibuat kira. Kalau itu hak kaun kata haran nazak tu kata awak kira. Ha, kata ada masalah bila kilas. Illa malakah <tuh> boleh <tuh> buat kiranya, illa hillahu kulluhu <tuh> hadd minan nazari. Ya kena bawa ke badan Ah ha, maksud dia kat dalam tam lagi manpi. Nah, ha, boleh dua boleh bawa nasab ala istisna dan haruf ulibadal jazafihi al-badalu wan-nasbu 'ala al-istisna' kita. kalau itu mustasna dengan illa sini ropok. Wa laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun. supon supun ma qoma al-qaumu illa himarun himaran. Ah nah. Ma al-qaumu illa Zaidun illa Zaidan. Ha, di sana ha, Sini pun ha, Nak baca rafuk Kalau baca nasak Dia kena tulis alih Kena tulis alih Dia kata Illa khilafan lahu hazum minan nazari Ni tak ada tulis nasak ni ha, Baca rafuk Masyid alai kata ha, Mustasnamihu disebut ha, Tapi kalam manfi Dia panggil Wa inkana kalamu manfian tamman ha, Saya lakukan dah tu Bukanlah semua khilaf yang datang itu dibuat kira illa malaikan khilaqullahu hazzun minan nazari malaika khilah yang sabit bagi khilah tu habuai daripada nazar ah ha, tu kira ha, jadi makna hok nyigi kata haran nazarnya nampak jauh sangat nyigi belawa dengan qiraat ah ha, dok suruh kita fikir dan qiraat dok suruh kita renung suruh suka dok suruh, suruh kita tilik banyak Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khulqa maka tidak ka nazart fikr renung roning mereka itu pada unta ha donai hari-hari dia kata kau orang arab dak ikik kok ah ha, jadi makna kata fikr ni adalah ha apa nama ni muslimin kata wajib fikr mana hak ia membawa pada kenal Allah nah ha, kalau fikih hak lain tu ha tu lah Ah habis gali itu jumlatul dan bermula jumlah segala perkataan ulama fi awwalil wajibati pada yang awal segala yang wajib tu atas orang mukallaf gadia ha wajibati ai ala kulli mukallafin yang awal segala yang wajib atas orang mukallaf tu apa Jumlah perkataan ulama semua itna ashara Oh, dua belah perkataan mana? yang pertamonya daripada uh, al aqwal Ataupun penolat di itna yang pertamonya ma barang kaul perkataan yang qaulahul ashariyul yang telah berkataannya oleh Abul Hasan Al Ashari, Ashari, ah, ha, tu bukan nama dia, nama dia Ali. Abul Hasan ni nama dia Ali. Ah, ha, Al Ashariu dia siapa dia? Imamu Hazal Panni. Dia adalah Imam bagi ini ilmu. Karena kita Hazal Panni, Ayat Panni Tauhid, ataupun Panni Usul dia imam bagi ini pan ini bagi ilmu ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin yang panggil ni. lah imam. Ha, jadi Abdul Hasan Al ashari dia katalah mana? Dia kata begini. Annahu boleh. Ha, bada pada maqalahul Asy'ari. Na ha, atawa pun kedemin lil baye mari. Gapo maqalahul ashari Min annahul ma'rifatu Haa Tidak Daripada bahawasanya Awal wajiban Annahu awalil wajiban Awal awal ya wajib atas semua yang mungkin lah al ma'rifatu Ay ma'rifatullahi ta'ala Ha'atu awal ya wajib Ha, kalau itu kita dah kata awaluddin ma'rifatullah tu tu dah tu atas perkataan tu tu bina atas kaum ha, ambil hasil syari tu hmm, awal-awal ya wajib atas kita kenal Allah lah ha, inilah makruh di isi kita <tuh> dan yang kedua keduanya al-aqwan daripada dua belah kaum saat ni kaum yang kedua maqalahul ustaz abu ishaqa Barang tahun perkataan yang berkatakannya oleh al-ustaz ha nah, ni bila itulah ustaz dari usuluddin kenaka ni Abu Ishaq al-Isfarayini al-Isfarayini ada kadang-kadang lah, tulis ya al-Isfarayini ha Isfarayin Abu Ishaq al-Isfarayini ha nah, dia katakan apa no? dia kata annahu nadharu dia boleh baca inahu Nah jmelah jadi badal pada maqalahul asy'ari ah bahwasanya awwalul wajibat awaya wajib sekali ialah annazarul musilu lil ma'rifati hah kata perkataan ustaz abul namunni abu, abu ishaq nazar ha ia sampai kepada kena allah tapi perkataan ini juga wayu za dan dibangsa akan dia akan hazal qaulah akahad ada perkataan kedua ini. Jadi bangsokan perkataan kedua ini lil ashari. Aiyahon, hmm, dibasuh pada ashari juga. Mananya ada juga perkataan ini pun perkataan abul hasan ashari juga. Jadi mana dua kaum? Ah, bagi abul hasan al ashari dua perkataan. Satu dia kata awal yang wajib itu kenal Allah. Satu kaum lagi dia kata awal yang wajib ialah pikir yang membawa pada kenal Allah. Ah, terus dia tapi hok makruh juga kata Abu al ha, Abu Ishaq lah. <coughs> ha, Ini daripada ahli sunnah wal jamaah Melaka ni. Imam-imam daripada ahli sunnah semua ni. Wa tali Dan yang ketiga daripada akwal, kau yang ketiga daripada 12 kaun tu maqalahul ha, qadi al-Baqillani. Nah, barang yang berkata ke dia oleh qadi ha, Abu Bakar al-Baqillani ani ha, bila ila qadhi dalam ilmu suluddin kena ke qadhi ni? ah ha, bila kata berkata qadhi ha qadhi kena siapa ah ha, kata dia bercakap ilmu suluddin ke kena ke qadhi al-baqillani nah ha, kali kita dah mengaji dalam dalam ilmu tafsir berkata qadhi nah ha, itu qadhi lain kena ke al-qadil al baydawi ha terlebih kita ingat istilah jadi dipakai oleh ulama kalau itu mengaji dalam ilmu hadith pula sarah hadith Al jadi, hmm, kalau Al-Qadi dia kenal Al-Qadi Ayyad jadi kau tu Al-Qadi Ayyad kalau kita mengaji Fekah berkata Al-Qadi dalam masalah siapa inilah bila kata Al-Qadi Al-Qadi siapa? Al-Qadi Hussein itu istilah yang perlu kita ingat bila dari ilmu Saluddin ini berkata Al-Qadi qadi Abu Bakar Al-Baqillaniyu -al dia kata gana tu Innahu annahu qad ani bahwasanya awwalul wajibat awwalul waji' ialah awwalun nadhari. Ha jadi situ. Mana dulu pada tu lagi? Ha Abu Ishaq kata nazar. Ha ni kata awwalun nazar. Ha mula-mula fikir. Ha mula-mula fikir. Jadi macam gitu. Maksudnya ayil muqaddimatul ulaminhu arti kena kejumlah perkataan yang pertama daripada daripada nawa ah ni istilah ilmu mantik sikitlah so umpama begini nahu qaulikas umpama kata engkau dalam mantik dia wajib bacarlah ni <Sessizuk> alalamu hadithun ah tu muqaddimah yang pertama <Sessizuk> wa hadithin la budda lahu min muhdisin dia pai muqaddimah sugra atau kubra ataupun muqaddimah saniyah Maka dua jemlah kalau kita mengaji dalam nama dia panggil dua jemlah. Muka khabar satu jemlah dalam istilah mati panggil mukadimoh. Ha, ah, yang lain-lain dia panggil lain panggillah. Al-alamu mutaqyirun. Ah, ha, al-alamu hadithun. Ah, ha, itu muka khabar kubah. Ada istilah mati tak panggil muka khabar Dia panggil maudzoh mahmu. Dia panggil belatuh. Ha, nah. Ah, al na. Al-alamu maudzoh hadisun mahmun kalau tu buat dalam istilah nahun ke muktadah khobah lepas tu capur tu panggil jumlah ha, nahun ha, dalam dalam mantik kata al'alamu maudu hadisun mahmun capur maudu mahmun panggil muqaddimuh ha, satu muqaddimuh ha, muqaddimuh ula muqaddimuh yang pertama ha, ni dia panggil awal nazak ni karena kita panggil nazak mereka kena susun dua muqaddimuh Muqaddimah ikrua kata kanah hadisin ha dia panggil mau bot pula. pula la buddalahu mim muhdisin ha dia panggil ha, Mahmud capu ruwat. Jadi dua muqaddimah. Alam itu yang baru dan semua yang baru tak dapat tidak baginya mim muhdisin ha, tak dapat tidak daripada ada yang membaru yang menjadinya. Ha. kalau gitu Fa majmu'ul muqaddim fa maka bermula himpun perhimpunan dua muqaddimoh itulah orang panggil huwa nazaru fa majmu'ul lah huwa nazaru himpun tu orang panggil nazar alam baru tak panggil nazar lagi tiap-tiap yang baru tak dapat tidak daripada ada yang baru ha capur dua tu itu panggil nazar tu panggil nazar dalam ilmu mantik lepas tu Ambil hak jumlah pertama tu. Wal muqaddimatul ula dan muqaddimah yang tamu. Mana muqaddimah sama? Iaitu qauluka al alam muhadis. Ha tu. Tulah ia awalun nazar ha, itu, ha, itu awal Hak tu wajib. Hak tu awal-awal wajib. Ha. Ni halus sikit hak ni Hak akaun qazi ni kena pergi pada kaedah sikit itu perkataan Abu Bakar Al-Baqilan daripada a'immah sunnah juga. Kau yang keempat, wa rabi'uha maqalahu Imamul Haramain. Ha, kau yang keempat ialah barang yang berkatakannya oleh Imamul Haramain. daripada pada Imam sunnah juga. Dia ni guru daripada guru bagi Imam Ghazali. Ha, imamul Haramain. Jaga tengah na, innahu annuh, bahwasanya awal wajibat, awalnya wajib ialah al qosdu ilan Ah, menuju hati kepada fikir, belum pada tu lagi. Ah, dek, kena tu wajib, nak boleh ke kena mari di nawar. Lawanan nawar, alam baru, tiada yang baru tak dapat tidak daripada ada yang baru. Ha, tiba ni hasilnya alam ini ada Tuhan yang menjadikan. Ha, kenal. Ha kenal tu hak tu wajib. Belum pernah nak kenal, mari dipikir. Ha fikir tu wajib. Hak ni kata, nak nak pernah mau fikir, fikir tu kena susung dua perkataan. Penomeh eh, awal lagi. Awal mula-mula susun tu. Ha hak ni kata. ada Adapun yang keempat kata apa? Paling hati kepada fikir. Oh, ha, tu lagi dah wajib dia kata. Al-Qasdu menuju hati ilan nazari kepada fikir Apa makna Al-Qasdu? Ay qalbi ani syawarili Arti menghempurkan hati daripada segala gangguan Syawaril Benda yang mengenalkan Tengok kita nak fikir tak boleh kalau ada gangguan Nasabik tu cara orang nak fikir dia kena uzlah diri kalau duduk dalam masyarakat oh payah nak pikir tengok tu duduk jadi begitu ni jadi gini, oh payah nak pikir kena duduk dia haa sahabat tu Nabi SAW tu cara dia nak fikir dia terbaik daripada kota Mekah di atas bukit di Jawa di Gua Herak tiga hari sekali lagi dalam seminggu memik beka lagi duduk di gua kedua dia pengen uzlah asing diri kedua sore di sana kau dok fikir ah ha, tu nak boleh ke fikir tak boleh fikir ke dok glewang apa kita ni, ni dok glewang nak fikir macam mana cabut gigi dekat sorek ah ha, serupa kata kalau kita nak nak mengapa nak buat empayau nak mengapa sibuk cabut gigi dekat sorek dia pakai kayu batang kayu ke dia situ ah ha, dia panggil mananya menghampurkan mengkosongkan hati daripada syawarit baru boleh kita fikir ah ha, nah <tuh> Apa ha, ko? Apa dia ni? Hak kaum ni ni kata awa yang wajib ialah kena hampakan hati daripada segala gangguan untuk berfikir. Situ lagi awa wajib dia kata. Ah, ha, baik. Wa ha, anzia asa ni ibaraknya PN Muadzirah. Yuzza ni baraknya PN Alvi pula Wa Dan jadi bangsa akal dia. Ah, Akan maqalahul imamul haramen. Ah, ha, atau bukan? Qawla kalau ini, kata kalau kata yang kempa ni di bawa kan, untuk Qadi. Juga, di juga bagi Qadi. Ha, jadi, secara kata, ha, Qadi Abu Bakar Arbaqilani juga dua perkataan. Ha, Awal-awal ya wajib, iaitu awal Nabi. Ha, satu kau lagi kata, iaitu kosak menuju hati kepada berfikir. Hmm, habis. Hah, tinggal lagi berapa lagi tu? Tinggal lagi lapai lagi kaum. Hmm. hmm, setakat tu dulu. Wa hamisuhah, maqalahu bajuham. Innuhutaklih. Allahumma.